Нащадок відважних мореплавців Нащадок відважних мореплавців скандинавів норвежець Руаль Амунсен народився у 1872 році. З покоління в покоління його предки були моряками, а він з юності мріяв про арктичні походи і зміг здійснити свої мрії. У 1894-1999 роках він плавав матросом і штурманом на різних кораблях, починаючи з 1903 року здійснив низку експедицій, які набули широкої популярності. Амонсен знав, що одна з головних причин невдач полярних експедицій невміння полярників керувати кораблями. Він склав іспит на звання капітана, потім успішно розв'язав складне завдання. Пройшов з Атлантичного океану до Тихого через моря і протоки Канадського арктичного архіпелагу 1903-1906. Наступним завданням був Північний полюс, але коли вже готувалася експедиція, надійшли повідомлення про відкриття полюса американцями. 14 грудня 1911 року Амонсен досяг Південного полюса, на місяць випередивши англійця Роберта Скотта. Улітку 1918 року відважний мандрівник пройшов північним морським шляхом уздовж берегів Сибіру і став першою людиною, яка подолала на кораблі обидва шляхи з Північної Атлантики до Тихого океану. У 1926 році, після чотирирічної підготовки, він пролетів на дирижаблі Норвегія від Шпіцбергена до Аляски через Північний полюс. Цей дирижабль був створений італійським конструктором і полярним мандрівником Умберто Нобіле. Усього на дирижаблі перебувало 16 людей, включаючи керівників польоту – Нобілей Амунсена. 18 червня 1928 року Руаль Амунсен вилетів на гідролітаку Латм на пошуки експедиції Нобіле. Дирижабль Нобіле Італія – зазнав катастрофи над Північним льодовитим океаном. Амундсен загинув у Баренцевому морі під час пошуків разом з п'ятьма членами свого екіпажу. Нобілеж ж був урятований шведським льотчиком Лундборгом. Врятованих учасників експедиції італійського конструктора підняли на борт радянського криголама Красін. Іменем національного героя Норвегії прославленого мандрівника Руаля Амундсена названо «Море». «Затоку, гору, льодовик, американську наукову станцію в Антарктиді – Амонсен Скотт, затоку й у Логовину в Північному льодовитому океані». За кілька місяців до своєї загибелі, відповідаючи на запитання журналіста про крижані пустелі Арктики й Антарктики, Амонсен сказав, «Ви навіть не можете собі уявити, наскільки вони прекрасні. Я хотів би померти там».